دارنګه الحمدلله رب العالمین دا اول جمله دا اپ دې 15 سورتون مصدر کړی او کله کله د قران قاعده دا ده الحمد رس ذکر کی تدې مطلب دا دی چې رونبی ته خلق او په تعریف ذکر کا ستا تعریف کوم تعالی حمد و سناوام چې زمما خپل دي آزادکا عمله طاقت راکړه لکه سوره تنام شروع کئ الحمدلله رب العالمین دا ونګي سوره کا فاتر صبا دا سورته نو په تامه شوږی او کله کله قرانی کریم حمدوي پست نجات عذاب نازل کی نو دا عذاب لگا سلوت انام کی پیزن سال اعتمایت ہو نسو ما ذکرو بی فتان آلین کل چین چه زمان احکامی ایر تو نم پرانی نستے دروازی دخوش آلائی بیاورتا خوش آلائی پرانی زمان حتی اذا فریحو بیماو تو اغدیتا چه کم خوش آلیو ارکرشوا نم پارے خوش آلشو اخذنام بقتتا ناسا پرمی فقطع دابر القوم الذين ظلمو و فائقش مونذ ظالمانو والحمد لله رب العالمين ده هم درس وراله دته حمد وای بعد شکر دے الله چې مونږ اخلاص کړو والحمد لله رب العالمين لا یت نسانه دے الله چې د مخلوقات ته دا جنتیان جنت کې او خپل مجلس کله چې مجلس ختم شي نو اغی به وای او دعواهم ان الحمد لله رب العالمين سرتین اس کې راځي نورستای مجلس به ختميږي په دې تیرا لایق ساينه ده الله چر د مخلوقات چې جنت راکو حمد ابتداء وام او حمد بعد نجات مخلوقات ته ډک سرتینان کې فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين مطلب سر الله استاذ سينبخت استاذ हर اول واخير لاول حمد في الاولى ولا سلام ما نذاكر سوره حجج کے بہراؤ کی لاول الحمد لله ولا اكر دعوی کی سورت مومنون کی فقل الحمد لله رب العالمين حضرت نوو علیه اسلام توجد کل آتی برابر فیتو اصلاح مرگری کتیشتای اخلق شروب فقل الحمد لله رب العالمين نووح استاینداء اللہ دا خلاع استاستاینداء کنتا خلاس کرن کل غم درد مسئبت او ختم شر نو دعوی آتی اللہ استاستاینداء فقل الحمد لله رب العالمين نو ا تعستانه دی الله چې رب د یو خبره نو علي سلام ته وي چې خلق دوبشه نو تا الحمدلله وای فدې دوبشه کې دا غزي نو سابق څه وکنه نو چې رچاديه مرشینو الحمدلله وای چې په اور دې شکر وکړه مطلب دا دی چې مرګ مشرک دا نسست دې دې دنیا نو شکه چې مرشن موت المبتده فتحن فی الاسلام موافیسی گوئی دا بیتتی مرک دے اسلام فتحا شکر دے خدای که اندو مرشا شکر دے چه خدای بیتتی مدا مرشا چه خلق دا غد زار نخلاص شا دانا چه تاغی کم تازیو که آنی اتلار شا مبتده شکر دے اللہ چه مرک دے استراحل من الولاد حدیث خلک خلق دے نخلاص شا بیتت بے خروب فخل الحمد لله رب العالمين قران کې حمد اولان حمد اخيران له الحمدو فلولا او اخيرا مطلب چې درس تراشي کينې نو الحمد لله جو خا او ترو درسون چې کله درس یې ستورسي نز وکوه الحمد لله چې ودني تکمنه دوالي استدل شو کله چې درس ختم شي الحمد لله خو راځه ټاپ ان دا دا د وروخ کې زو هرته ناسته دوره مونږ یو غنټه سبق به اغه کې په اخبارات مونږ ولول سل خبرې به وکړي د دنیا کتاب په کې وي او اګنډا بن خلاصې ده اځهود سو غنټه تیرې شوې په مونږ کوګلږي دستا کتاب الحمدلله هرته زو او هرته داسې درس هرته دوره ناسته دا اللہ کتاب کتابته دوڑی دی که پل مشن که ناسم جن تیره در لوا در پا مخی و بڑای خدا دا او اغا لدولاینا مخی پیرو کئی اگا این کووی اگا پا دی این کووی که تیمی که تیمی که تیمی که تیمی زامدین دیتی مبارکو بی اور چارت مال دی مبارک شی زار زار پیرو کری اور چو تینزه قدمه نوغا موږ کې پیروخلي کېته مې کېته نه د امین دي دی مبارک وې ما ته پوزګه ميدان چللې وې ده دی روړ ده دا نظام دین دي هغه ډېر ماندار دي او دا اجزه خداو او نوغاول کې دې اور نه لوړا انې په دې نو دا و چرته دا و چرته د زمينې لو انې زګاجو په خاطر معنا نه زمينې چرته و چرته دا و چرته دوه ګينډې ناشتا موږ وکاله نه نهګه کاله و دي چرته زلبتی اخبارات به وی کته مې کتنې ځان نې دي دي الحمدلله مونږ الحمدلله څو طه فاتحه او چرته داغه مطلب ذهن ته ورزور الحمدلله نو حمد قران ذکر کړی دی اولن او اخیرن دانګي فاتحه مشتمله ده په مادن د خیر د خیر خزانه را الحمدلله عدل چې زموږ واي مورانه نلی سه چې د قران څلور مضامین دي اهم یو مضمون دا دی چې خالق ده هر شي زین او دیم مضمون دا دی چې پالونکي زین دانه کې پیدا خای کړم له پیر بابا ته بنوریا نوې ادا موږ پیدا خای کړم له پیر بابا ته نه خالق الله ده او رب پارن که ده مخلوقات اللہ دے او درین مضمون دے خیر اللہ پا مخلوقات کہی او صلورم مضمون دے واقدار اللہ دے دا صلور مضامین احمدی یو ہر شئی میں پیدا کردے درین دا ہر شئی تربیت کن درین ہر شئی کے خیر اشون دا شر میں بچ او صلورم واقدار دار شئی دے دا ما زمين دي نو قران سلو ري شي يو يا اي سرعونت سورتي نام پدې کتاب وګوري اکثر دلال به د دې راوي چې د خالق ته شي نور هم دي او زیاد بدایي سورتي نام لکه شروع شي نو زیاد دلال بدایي چې مړه بيد هر شي هر شي به ادا اړه ده ادمتون تر سورتي کاف ته لیدې نو کاف لکه شروع شي سبا پوري نو ذات مجنون بده دی راوی چې خیر ذاچو تکلیف مرض زده پکوم خیر ذاچو او دفعه سبانه دی شروع شي دراخه پوري نو واقدر زين ټول متا محتاج دي دا سلور مده امين احمدي او دا سلور وراره فاتحي کشته اول مجنون د الله نه مراد وسه خالق لَكَ لكل فرعون من شاء يعني لكل مد من محق الحمد لله استعاننا الخالق اول ما بنت اشاره رب العالمين دمي سيد القران ده اشاره ده سوره الانام نظر کاف پوری چرا الرحمن الرحيم رحمتون زارون خير ذاتون سبا پوری مغن اشاره مالك يوم الدين سوره سبا نظر اخر اشاره نفاتحا جامعی دا قرآن سرور اگا صرور مضامین چکم قرآن کی دی احم اگا فاتحا والرعوی دی من باون لیل خیاد حدیث کرادی موزنی نبارا کے اطول الناس آناکان قیمت کے چاچے بانگوی لی نندر سرک بہو گی دی نندر سرک بہو گی دی نندر سرک بہو گی دی موزنی نبارا کے لان ایسی داګې معنا سره داګې معنا دا نه ده سړیا چې په حدیث نه پوي کې نوې معنا دا قاعده ده چې مجلس نه استي یو سر ملامت ای نه غدا شي سره ګټکړي او یو سړی بادري کار کوي نه غدا شي میچد غوي دا شي مطلب د حدیث داګې الموذنون اتلن الناس چا چ اذان کړی نو هغه بو جک سټ باندې ګوري او چا ته سرګور باندې ګوري دنیا کې د توحید نه راوړیږي درته توحید چا غواړی و د قران غسلور مزامین ویلو الله اکبر الله ډېر لوی ارسا غپیا کوي الحمدلله الله اکبر دین ځل اللهم رب د مخلوقات رب العالمین دین ځل دریم زلوی الله اکبر د خدای خیر ټول محلوقات اشامر دے الرحمن الرحیم درین سلوونزل الله اکبر مالک یوی تواد در قیامت هر شی دا الله په اختیار کې دی نو چې خالق غدي مربی غدي فیرج اون کې غدي مالک غدي نو چې لا اله الا الله اشهد ان لا اله بغیر داغنا مثال سو حاجت روا نيسته ان محمد رسول الله او کوم چې محمد پدې راځي حيا على الصلاۃ و تاسوم سلام منله مرادی چراغ بند کیږي ازاید فلات راځي مخالف کې انتشار کوي الله اکبر غاي خالق دې امر ابي دې او بیا الله اکبر انتشار دې الله مهربان دي خيرت یې مالک دې لا اله الا الله باغیر دا غرم بل حاجت روانی سے محمدی تو بیرا لگے رہو تفصیلن دے اختصارن دے او ذکا اطول اننا سے آقن حدیث کر آجی موزینین نمتب سو یعنی دے توحید چکے بولی اعلان دے توحید کرو نو قیامات کے باغیر جگ گو رہی اچت سٹو بی ایدیس دا مانا رہا دیتے نفایا بلکس جوٹ پی دی ایدیس سنا داریں الحمد کے آزان کم الحمد را جمع کر اتو نن ناشنا الحمدلله دا قران دا سر دا سر مزمونه فاتحه را غسیږي او دې سروتا اشاره یې کړه تا هیټ سر د قران دې امام غزالي ندې اقرار کرد د جواهر القران کې سر القرانه ولوباب اسف و مقصد هر اقصا و دعوه تل عباده اله جبار رب الاخره هو الله خالق السماوات العلى والارضين السفلى وما بينهما وما تحت الثرى غدری وای سر د قران او راز د دین دا, دا, دا له تعلق یو توحید د لا اله الا الله دا سر د دا, دا راز ده چې کله زین ته دا مساله پری وتا نو دا مخلوقات نشوونځو دبل چانه یریږي نه بلکنه غاڑی نه هم بلته مفتاج نه یو الله تعالی مفتاح یا الله حکیم نمہزام د ام المؤمنین ورو خدیجه القبرہ نبی علیہ السلام ته ډیر محبوب دی یو ځل مه حضرت مصالحو کړه راځه مه مصالحو کړه بیا مه کو نعمت حضرت حکیم دامال شین خوف دے فضیلت وکړه نو ته پر ابیت کا حکیم د بابیا وځي فار کوله حضرت صديقه عمر نه وېسلام من خپل او په اسبصرو کارولبه پریوته نه دا وای نه کې زمما کارولای کی کذب شنو راو به استاد ما حضرت سره وعده کړی ده چې هیڅ چانه به پس نووارم ثانه پس ذابین استه سلام دا ویل چې صحابه اعمال وایدا سأل الله دغوارې نو یو دا الله نه غواړي مور کړه کړه نیو ته څنګه بث که زړی غوښتل دې ول کلمات کومه ځکو کلمات نه مم مسله دا کو چې الله نه غواړي زموږ مرګ لري ځاله نه د کافر نه موشک نه بده تین نه ارچ نه مذرخه چلل مصاحبو اصل کول حرامه پاتل په طالبان گمراه کړ دا پاتل په کوه رسید بک اور انی صلیو انی صلی اللہ پاک اعظم حائی علی دے ټول متدين آر دیو دکاندار ما ته وای یاره استاد مګورو خو ته حق تمام کوه شرملیولي به خوار درته ویلانی زړه من درسم زړه من درسم یو فلش ته مونږه ما ظالمان غتا سی وایولې ما ما کله ویلی خو ټول یو طرف کوي د پلاینو غواړه ابل طرف یې لاس نیولې د پچاتا چراګه راګه ده کېږي ته سرحد نه تر سمندر پورې مړینې شو ودا تانه باندې سم بدل نه وای هغه دوی دي طالبان نه ګرځي سفیرانی او د یار طالب له پټل بو کول کوي چې زغواړه نه سلی ونه سوله دا کوم نه کوي ته گو پټیچل و يو طرف ته توحید مسله کوي ابل ته مخروطه یا سره دې ستاسو دوست هغه ویلي دي چې زم ما تعاون باخه لا شو شغله که چې سان سٹامني دا نه مانا نو د قران سر په دې کې دي چې کله اله ذکر شي توحید سر د قران دی او مفقاته سوق پدار سوق طبيت سوق پستورو سوق نیکانو بندانو ا سوق غټو دیو جنه مشکین وای انهم کانوا اذافير لهم لا اله الا الله يستكبرون دایته چداوی لشی الایا ده ندی مسالینا وای ويقولون انا لطارق الهتنا مون فریدو حاجت سر کون کی لشاری مجنون دالنګے موس عجبن وای اجعل الاله تا محمد رسول اللہ و یوحا جت روا دے یو ذات ترائشن او بل ذات مرادی قرآن کے وضع ذات ذکرکی الاغم الاغم آہد دارنگے چه مصالد دا و تحمید دی امان اللہ چه حمدون دا کا نو حمدون پسوکا رب العالمین حمد دا اللہ دا قوم مخلوقات دے پال لے. پلار می، نکمی، زو، اولاد می، فیشان اقربا، کل پدر سخان دا اللہ خرو، ذکر، رب العالمین دلیل دا الحمدللہ، او دلیل دا الوحیت، علم خدا اغاچا گانا کئی چرچا دا کورا د خرید و خدای تعریف کئی دا بلچا، ناستا کورا کردے، پنجاب کیا اوقضا و آجزا، یو سری روڑا ورکولا یورایتا پوزکو اے تم کتے سنونایے گا کیا کر اسم لے دے سر فراد دے کول وی کانتبینہ ساڑگر او سونو سرنداز ما کرا اسم لے سرنداز کرا دا دل مشرک دے خوریسکے د خدا تاریخ دے بابا زمین نو آسمان تیری مین الدین آج میری زمک آسمان ساڈی رب العالمین تانولو سے او ہا کی خدمت دار ہیں اس کو توحید دے ایمان کیوا گرا منگس شیرا ا منگس پک چلے دریدہ دا. سنتہ رسی شو دی تسبیح پلاس کی دی تاجوذ کری دی اشراق کئی دن ذنب کی ایمان نہیں تے اسے قابل پہ خوان براتہ پیدا کھندا کنستو دا داړه کې وای دا کوئی اوقابله ډیر غټو زمما پټي کار کوو خندق مې وکنسټر مار ته مې کابلې کا ورکه به د بلل دي زور راځله خو جسم طاقت درکړې ما ته وای په صورت مې مسا ایمان راکېنشته دې دې زو راکېنشته آره مې غاړه له جسم درکړې بل غټه فور یې یا مولای صاحب په صورت مې ایمان راکی نیشتے دارنگی شیخ دے پگیر افت تصویر مشا صبح برکفت تو وبرلد دل پرزو خیگونا ماس یترا خندہ می آید دستیقبار ما لاس کے تصویر پخلی تو با اگنا لخندہ و لیچی سکی دن نشرک نلک ازایر کے وسریت دا کل و من یعمل من السالحات و مومنون نیک عمل کوي او په شرط دي چې رکی ایمان زمونږه بارا کوله د سیمخان تبې غانو اجتماع و اجتماع خطر نه نو امیر سره نیک سره عالمو مو ملاقات نو ور سره له پنځلس تبې غن ناميان چې ملاقات نه بیا اندخو نه کم ني د بیا د کومي پار سپوځي دای نهست ما امیر سره خبرې کولې دغه تبليغي اميده هغه در مشورته ما ته کی موږ نه پوراولو چې ورته درولایو خپل چې خپل طرف ته ځي بسم الله بپوای دا به کې دا به کې هغه میرسه و ما خبرې پوری دی په کبيرو دنګي موږ خبره تنه پېدی ما ته مزه یو خبره کوم تا ته تاس ورته خل خیته نه خو موږ ته دا وایو چې دې لوحي ده ول حلال نموته او اول دا مساله خی چې لوګي یې اسنته ولسمه واچي د بابا ما نه تواچي د بابا دی واچي نموته اول لوکي لالو واچي اته څه دې بل مخيني شي چې لوګي غارزی خو بسم الله پیوایه چې حقا تر شي نو که چې په آرامو بسم الله وای کنه تاس غردانه نه چې نه دا دا آرام نه یا دا شي آرام نه تاس غورتا کیفیت خیګنه چې بسم الله پیوایه نو تا که بسم الله ته حرام وایې کافر شي ملامت لامت چې غاميزه پخره او تو یې سړي دي شرم دي ما ننګه بنیاد مسله خې زته وې ته غوډه پاسخ هي موږ وين موږ ولاول صافه کله وکي مدار بسم الله ات خپل دې ته کوي اول تپوسګه چې حلال دي که حرام نه تا پوس نه وکړي اتھے د بلدان مډینه کې مېلمانو تبديلات د غوړي بل جنرال پلان یالنې تبديلی ما اند بوخاري نه مخالفه نه دی ویولي ما د بوخاري کې اور ده باب التعليم قبل العمل باب العلم قبل العمل سنت پرې قدار اول قران تک او دینه باد بیان کو نو اول بیان شروع کړه قران نه نه تلل نو تاسو مخالفه نه غاږی روټه ګوره ما تا ته ویلی چې دا غم داوته اصنه چه موشه بوله خبری بنا کنید نوی اتاب بنگا ما اول زدکن بیا بیا کا. نو کار دا ماهی تبلیغ لزم وی تعلیم لزم زدکون نتا زانتا مونگا تبلیغ لتلی تبلیغ مانه را زغول تعلیم مانه زدکون، تعالوم زدکون دی تعالوم خودل دی اول زنن نوم سم کار نوم زنن نو تا پر نو نم نه کویږي نو مو غ اول بنیاد د توحید کله چې دای ختم کو چې الحمدلله نو ورپسې شروع کړ رب العالمین حمد زکوان چې ته پالونکې دې مغرقات زله په لالم اعمال درا کړې کله چې دای ختم کی نو به دین ځلوې پالونکې څنګه الرحمن الرحیم لوی لوی میرا بانی دی پا ماں دی او خاص خاص میرا بانی دیو جو لوی میرا بانی دا اندامون او خواست میرا بانی مال دی خیستہ رنگ را کرده مال دی, دی خیستہ ظایر را کرده مال دی خطرہ کرده داسی او سرے بووی یعنی چیرہ زپا ذانی نم پتا می نم پتا دا اخو بیوکوفی جاہیلی شاواتی آر صحیته خپل جسم چيسته کړي نو کله چې دا وای چې مربيته خير تا تي مخلوقات کي خير تا چور دي مربيته او خالق تي نګو س اعلان کو مالک يم الدين او داري درود ان الله هرڅ دا سلوળે مرتب نو کله تم تنه خالقو ګڼلې مربي ميو ګڼلې آ مالک د خیر او د شر میوګنلی واګدار میوګنلی نکو سوام بیا کنابود بلکې تبو فریاد او جدي نکو په عبادت کې ماته شي کړی و چې د عبادت سم انار دا رنگه ما د لفظ الاله شي کړی و تذکرۃ النواذل کې د ابن وهب دینوری د الاله معنی کړ د الاله الاله زګوي چدته عجیزي کولې شي ال الہ م يتضرع الہ ال هغه چاته وای چې فریاد په دینې کوي چې زمما مقصد د پلاس کې یو فریاد د اسپاوله ما ذکر کړو دانګ ال هغه چاته وای چې اولویت تو صفات مستحق دي صفات ال کمال چې د سم دي صفات د کمال نو صاحب دي د کمال د صفات کم دي ارس اوریدل کله چې دا کیداره والی شپد شو کاوی ارسه نه غل اله غنه اله چې سری حاجت لکول شي ته باز هرګي لکول شي الیه ته اله فلانی ینه زما تو فلانی اطمینان داره شتکه ته اله ال هل فسیلو ب امه خدای دې عبادت کړي مين کونکي دې الله ته چې الله حاجت سره کوي دا ویله اغه ذاتوی یا له قلوب چې زړه هغه محتاج دي الالمجیر فی الشدائد والضایع الاله ذاتوی چې پناه ور کوي په غم کې په مصیبت کې چې څوک بچول کوي هغه دوی مختلف معنی کوي همده حدیثین ا قرآن دې چې شي کوي مشرکین الہزکه غان دایې ذکر کوي چې چا غيبا بلس لیکن بیا مغي کې دا انصافو چې دوی مصیبت کې امید الله نے برسلو شي کوله فاذارکی بو فلف دعو الله مودزین الودین چې کیشته کې بسوارو شو نو کیشته نشي پار کوله بيد الله نا ادم شي کوی دعا زار رحمت شي وایذا شی مو جون کذل دعو الله مودزین الودین چې چته به را لې نو الله ته فریاد کو پېزام سقم الظروف البحر ظلمن تدون الا اياه درياط کې مشکانو چې تکلیف راخي الله مدد کوئی ابن تسيير دې کلکړي دې اکرمنه چې مکه فاتشوا نو اکرمنه وتغته پګشتای کې څور شو چې حبشي تادم فجا امري هون حاصل نو سخت باد راي پګشتای الټه کولا نو خلکو یې چې الله رامدد دې نو او ورته په دې خومونه محمد رسول الله نه خلاف کړې ده ولې دا نور دمګاله ان دي نو خلق یې نه له مصیبت غنی شول کوله اکراما آلته کې وعده او قسمې خور کړه چې خدای بچ کړي لاځه یې دي په محمد صلی الله آل علیه وسلم لا اذهب النفل اذان نه دی په یاد محمد صلی الله علیه وسلم یقینا د پیغمبر خبر لري چې کناره تراله کیشته ذلال حضرت ایمان پرلمستا خبر موږ در منلا پوهچم نه منلا دا انکه قران کریم اولهیت ته غیر لاله نه کیه بقره کې ال عمران نسا مائدا انام طاسرت سات دا ګن سورتو نه دي نیز که معنی نه کوي چې په دې سورتو نه کې اولهیت ته غیر لاله نشته دا انکه ربوبیت نه کیه غیر لاله ال عمران انام انام دا یې رحمت منی کې د غیر الله نه دا یې شفاعت قهريه دا دغه زوونه مشكله او زه هته کوم شين فاعل پمانه د جوړه کولو شفيچاتوي چې ځان بل جوړه کړي شين فاعل جوړه کول شفاعت ستوي ځان یو کول قیامت کې یو سره بخلات شي او الله هغه حکم کوي چې ته ما معاف کړې دا غره بعد الله حکم کوي چې ته ما معاف کړې لکه د الله مجرمانو چې پیمان ایمان سره راغلي دي هغوی ګناوي نه کړې دي او د جهنم ته تللي دي نو کته دا ما ته درخواست کړې نه دي معاف کړم خو چشت لري چې من کی چاته ووې د شنو چاته ووې د شنو د نبی عليه السلام شفاعت بډې لويږي ډېر بډا قوم دې ته شفاعت د شفاعت لپاره قران شرطونه وی یو شرط چې د شفاعت پرونکې د شفیع فیصله وکړي چې ته اخلاص کړې شرط چې هغه ته ګڼه شفاعت کې نوزستا شفاعت منم دریم د دی بل هغه کې شفاعت کوي کی چې په ایمان ترشي راغلي سره کوم چې د تطهیر مومن دې دا سلور شرطه باندې شفاعت شته دي توي ای شفاعت اذني ای شفاعت اذني څه معنا الله د ته اجازه ورکړه ته دا شفاعت وکړه کی قیامت کې ارومبيه به چې څوک کوي محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انا اولو مشف 100 شفاعت زلمبین ته شفاعت وکړم ار نو خلق ورسته کوي دا سوال وکړه نو دا سوال د قبرواله د قسم د دوهانه لري کوي شفاعت نه لري کچره قبرواله تعالی سوال کوي دا قسم د دوهانه دی نو دعا ف عبادت دی عبادت مون پاتې شوه عبادت اذا مات ابن ادم انقط عملو مستن کې دي ساجو باندې ادم چې مرشه دا غا عبادت ختم شوه عادی تعالی سوال کوي نو اوراد له لنی کوي لو له کوي کتوای دعا مالکای نو کتو د دې قایلت چې دعا مالکای نو دعا ف عبادت ته ای عبادت مونږه چې شین مرسنګ عبادت کای ا کتوای جی شهادت کی نظم شهادت شته خودات په درن کوم چې رمیش شواد رسوق کای انا اول ميه شوا رمیش شواد پیغمبر کای او هغه چې شواد کی کلب کی قیامت کی ابا بابا اوس کی قبر کی نو رمیش سوک بابا لیکو یو درائم دا د بابا فیصلہ قیمت کی شیدہ نا نو در قرآن مد خلاف اوکو درائم بابا تا اجازت شیده او با قیمت کی کی دی اتاو الو سکتیار صحبیت که درائم سلورم داکتم بابا شفاعت کوي نو دے پیمان تلے دی او گل جن دے نو سلور جنام دے بابا دا پیمان پور نا دا پینزه غلطه ای دیو کئی چه تا مری توائی دا پینزه غلطه ای دا پینزه نمبر دی استاد بیمان ای موئی شفاعتش تے کوئی ذنی امواقت تے شفاعت ادعاش تے اواخر حیات کی دانا کی مما تھی عبادت کئی دیو جن شیخ الاسلام می متیمیا فتاوان سی انگل دی اول صفه تاون کې لیکي چا سره وای چې زما دعا ال تفقب فقط کفر به اجماع مسلمانی دا کافر شو پته فارغ مسلمانانو چې درگاہ ته دیوې زمما دعا قبدیږي لمباې کړه فتاوان سییا داږي نور ها هغه داشته تښتې پار ده عبرت ادوار المیت هنه شفاعت قہری الله سري رضا منه کوي او ما دا غي نمبر خيلي دي بقره انام اراف يونس مريم طه بیا شورى روم سجدة فاتير ياسين زمر مومن شورى و خلق دوخان النجم الملك الحاقا النبال انتظار سورله سب دا دیر ودايه دي فصل په دې کې شفاعت قهری شفاعت قهری مانه د زور شفاعت فقط له شفاعت مو متقایه ده او شفاعت هیڅ مالک او مدین سره شفاعت قهری منه کو سمه چې مشرکان وای چې کی ختم شو د فاتحه لمبایسا عبادت جوړی کی د سجدو یو خوب دیم یره دیم قوتل ریاومت اما دې تفصیل کړو مینا دوه قسمه ده نفسانی هغه په حلاله کیجایزه خود سره اولاد دولت سره او مینا د خدای توب هغه مفصل نه جایزه د توب مینا دا ده حاجت ده لاس کړي ذمہ تا ده تاسو په توب مینو کړو خو دوه قسمه ده ظاهری اسبابونه مار لړم نه دشمن نه يريدل ايو خوف به غير ظاهري اسباب نه دي دته خوف الهي دالنګي خوف د دا مخلوقات نه منل دريم غفتل امید کول غفتل د مخلوقات تحت الاسباب جايز دي ايو غفتل سایر سبب نشته اتته نه غواړي قران کې کله درې وړ ذکر کړي اولائک الذين يدعون يبغون الی ربهم الوسیله ایہم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه دغني کان باندې دی رحمت کوي الله تعالی یتقون الى ربهم الوسيله لتهي الله دروستي محبت یو دا رنګه ويرجون رحمته غواري د الله مهرباني وختل دعا ويخافون عذابه غېریږي د دا د ری وایراړه عبادت معنی وکړه دا عبادت متفرقه په اسماء 500 چې عبادت الله کول چې را پینځو چې زونه مضبوط وي الله رب رحمان رحیم مالک معنا څه چې تا پاکیده کې دای چې حدیث سره کوله یوه ده دا د عقیدې چې پالو کې یوه ده دا د عقیدې چې برکات چې اون کې یوه ده یو لرسمه ولې و اقدار یو دي دا دي اكيد دي چې بل څوک ماته نقصان نشي را رسوله همدې نه با دي پاته کده نه مکه भारतीانو غی عبادت عبادت نه کوي د عبادت متفرق علل اسماء الخمسه علل مقاصد الخمسه علل اسماء الخمسه چه عبادت دینه باد وکي او عبادت تشری ما وکړه چه دا ذکر تو. حدیث کړه دی الله یو سره رسولان کی تیابونه ذکر تری دا غی مزامینی فسلو ته تیابونه کی تورات انجیل زبور قران کی دا غی مزامینی ټول <تصفح> په فاتح کی غی ټول په یا کنه بده داوی کی دا, دا خلاص داوی دا کی په دې فاتح کی ذکر کړ چا کو قسم دي یو حق بندانو ده یو حق الله ده نو حق الله دا چې دا خدای صفات مخلوق لموایا لکه کور دی یو ده اتی وش بلنا نه جایز لکه د بندیانو دی یو حق بل حق نه ور ظلم وای نو دا دا توب. پو دا دو قرا حق دو قرا ای تور چې پار څه دی مالک ز خیر او شر دی هغه مخلوق لول وای دا انګی عبادت سر د مخلوقات دی. مخلوق پیدا کړه عبادت لدی انبیای مسلامی لګلی دی په عبادت العباده سر الخلق راز دل خلقت <تصفح> عبادت ته عبادته سوره زاريات کې راځي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون معنی دې په داخلي انسان جن مگر د حکمت لړا چې ما ته بفریات کئ ما ته باج دي کئ سر دانت یې لولا کلاولا کلا ما خلقت لولا کړه مقابل موضوع حديث چا بلکل موضوعی حدیث دے اینلاو لا اکوالا اذا قرآن مخالف لے کتن اے ما مخلوقات میں پیدا کون خدا ہوئی نا ما مخلوقات دیرہ پیدا کرے چا زان حبدو کنی ما زان مختاج کی نشامی نجامی کتاب دے نفحات الانس و غٹ کتاب دے او پائی کے دیر حکم امثال جامی ذکر کری دی آغد عبادت یا باب تر او هغه آغی کے ذکر کی لام تعلیلی عابدون راداد ایا کولون را نه کرد قطان لام د حکمت کتا صورت ولت وايي دا په ابودون ذکر کړي سمانا ستاد پیدای شي حکمت سره یادبود ایا را نه کرد قطان یاد داینی ذکر کړي پیدا کړي چوغټه او کړه ته غټو او فراګله پیدا کنا غټم وا فرم وا نه گتل و خوالل عارضی دی لکه پیخار نراتلی تا نوخار تاو قتل چانگری تا دیو قتل دا مقصد نو دا فعارضی ها سی پکر مقصد تا قرآن تا رسید دی دانه که خوالل و گتل عارضی دی چې کم عارضی غیر مقصودی و گردو او چه کم مقصودی و نا غیر عارضی و گردو بلکه مقصودی سبب د عارض و گردو دین سرکه علم سره کوي سرکه چ مدرسه جوړوم چې د قران ذریعہ درس کوم چې د قران ذریعہ زما تعریف شیشه کو قران شدې عالم شدې و مقصدی ذریعہ وګورم ذریعہ بلشي مقصد سره یې بلشي ذریعہ نشي مرصودی ده سراس پین مقصد ندي نیسو قریشي دا ذریعہ دي د پاره دې چې غلطه په اخلي نو تا دین مقصد او غالي د دې د معاشو ګرځو سګو ستا ژوند هیڅ څه سم دی تپوست یو کا ته د سن او کوي تپوست نو مقصد حکمت ته مفروغ د پیدای شو له عبادت ته عبادت لا پیړای ته قران نو تا مقصد دکانو ګرځو شابسي ماولګر اغلا د ترې په دی دا یو شي لای مقصد دې بلوږ وردو دنیا بغټم دا رنګه د تقسیم د عمر دې وکړ 70 گینټه نو 60 ست ستو کوه وته گینټه ز نو 14 نو په دې کې ډیر وخت په سلګو عبادت دا رنګه قران ذکر کئ و ارسلنا من قبلک رسولن الا نوہی له انو لا اله الا نا فابدون پنځشت مایا تنبیا امبیا نے دل ذکر کړی دي شفاب ودون دارنګې نہل کې ذکر کړي ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله پدې مليګریږي چې العبادت لله دارنګې ذخرف کې ذکر کړي واسل من ارسلنا من قبلکم رسولنا اجعلنا من دون الرحمن الہتن یعبدون او خانو بیان ته پد دا چې د عبادت یو قسم چالو کوي انبیاء می په دیلیګل وو ولکد رسلنا نوحا الی قومی فقال یا قوم اعبدوا الله نوح می له ګړو اغدا ویل یا قوم اعبدوا الله دای اذان ته می له ګړو ویلا اذن اخاهم دا قال یا قوم اعبدوا الله سمودان ته میړو ویلا سمودا اخاهم الله دای ګی دارنګي عبادت ته غير مکوا او ینا وینینا ګولینا یا بته تمتابدو مالایسما ولا یفسرو ولا یغنیان کشیا دا درګاونا ما هه تماسلتی انتم لاکی فون دا درګاونا سدی کتاجو پیوتی اندرګات راځی پلار ته یلو کوم وَا وَا قالَ و ایبراهيم اسقال ابراهيم الابی وقومي اني برا ممن تعبدون الا الذي فطرني بيزالند زینا دangi شعيب علیہ السلام وای ولامت وَا جنا احام شيبا قال قومي عبد الله دangi موسی علیہ السلام ته وی انني ان الله لا اله الا انا فعبدني زیلائم نظام عبادت بنکې دبل کې د موسیکانو جګړه پسې کې وا پدې کې قالو یا صالح قد قندفینا مرجو وان وصالحتا تغذرون دی رومې دو اته قبلادا بوخادې نه تم ته نیک من امیدې چې تغوړي خې مسلې کې اته انا انا بودمیا بودا باونا نو تم موږ دې باذت غرلانه منی انا انا بودمیا بودا منی کې موږ د اوی ګوره عبادت وای ورته دا به منه عبادت هم دا غیر اللہ تا دا غیر نظر نیاز کئی نیکان بلیانو تویرہ مذر سے آئیبادت تا عبادت نوئی دا جاہل مراقب دا درز اینا دیندی آگئی صاف وئی چومی عبادت خود لئی اتنانا انا بودمایا بودواباؤنا دا نگے صالح علیہ السلام تا وئی تنو تراغلے حود علیہ السلام تا اگیت انال انعبداللہ وحده تمنتزیل الاغلے چا عبادت بده یو اللہ کو یو لانا بغوارو چیتا مالک دے خیر و شرے دارن کی ترغیب بور کڑے دے دے مسئلے یا ایوہ الناسو بدو ربکم اللذی خلقکم آلی کتابو تا بیان کئی یا علی کتاب تعالو الہ کلمت سوائن بیننا و بینکم اللہ الله اہلی کتاب و راشیدی مسئلے مثلا متفق دا چې د عبادت قسم بغیر الله نه کوي بلکې نظر نیاز بنورو بلکې ته وسې جن کوي بلکې ته عبادت کوي زيره ورکا په عبادت والذین تبنوا الطاغوت انا عبدوها وانا اب الى الله اللهم البش ابشر بعد ا کسانو چې عبادت الله وکړه دغه الله نکوه زيره بعد او دا کسان یتبیون احسنا تابیدی دخه بیان خ بیان العبادت لله بشارت په د دغه پیغمبرو زم مورشن انی عمرتو انا عبد الله مخلصا لدین ما ته یریدی الله نا فرمانیو کړي عمرتو ان كون من المسلمین اما ته یریدی شا غړکه خدن کې د مسله تا ور پسې قل اني اخاف ان عصيت ربي كذا فرمانې حکم دې سمونه ما ته ویلې دا مسله بیان کا او خلق دی ته راو بلل چې ال عباد لله اني اخاف ان عصيت ربي کذا نا فرمانې حکم چې دا مسله بیان نکم ما ته ویلې دا مسله بیان کا اني اخاف ان عصيت ربي کذا نا فرمانې حکم یعنی بیان نکم عذاب يوم عظيم عذاب در دې دوی امولای بیان نه پیغمبر دوی کتاب بیان نکرد د توحید رد شرک متالبه غی عذاب در کی امولاس وای تاره صورتینو سنا مایتونه نولسی کنه دا مسله و بیانې ما پوکا خو دې خوب څیز بار نه لری ولاله استایې ده رو موږ دې قاننیج خوب دریل دي ما دا مسله بیان ولې دې ملکی څلور سو روپۍ جوړوم چې سړک ورځ ویلارم ټانګه کې څور